«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ 14 «Ні», – сказав я в телефон, кинув плащ на стілець, а потім розкинувся на дивані. Квартиру вкрили тіні, сонячне світло просочувалось крізь заглиблені вікна високо на стінах. «Ще не було можливості!» Я втратив кілька годин, щоб зняти закляття з Мікі Мелоуна, з спеціальних розслідувань. Хтось обмотав його дух колючим дротом. «Матір Божа! З ним все гаразд?» – спитав Майкл. «Скоро буде, але це чотири втраченого часу». Я розповів про Морті Лінквіста та його щоденники, а також про події в будинку детектива Мелоуна. Залишилось не так багато часу, щоб знайти ту Лідію, Гаррі. Захід сонця через шість годин. Я працюю над цим, і після того, як викину Боба на пошуки, подивлюсь, чи зможу сам вийти на вулицю. Мені врешті-решт повернули жучка. А хіба його не конфіскували? Це Марфі зробила послугу. Гаррі, невже вона порушила закон, щоб тобі повернули машину? Ну, так... «Вона мені дещо завинила. До того ж, всемогутній не влаштовує так, щоб я кудись встигав вчасно. Мені все ж потрібні колеса». Майкл зітхнув. «Зараз немає часу це обговорювати. Зателефоную, якщо її знайду, але усе виглядає не дуже добре». «І я до чого не розумію, що ця істота має спільного з дівчиною. Треба знайти цей зв'язок». «Можливо, це Лідія відповідальна за нещодавні заворушення?» «Не думаю. Те закляття, з яким я зіткнувся, ну, короче, ніколи не бачив нічого подібного, воно було...» «Я аж здригнувся, згадуючи. Воно було якимсь неправильним, Майкл, холодним. Воно було...» «Чистим злом?» «Здається, так». Ну, існує таке поняття як злогарі, незважаючи на те, що багато людей кажуть про сіру мораль. Просто пам'ятай, що існує і добро. Я відкашлявся, відчуваючи якусь незручність. І, до речі, Мерфі передала повідомлення поліцейським, тож якщо хтось із її друзів у патрулі побачить дівчину, яка відповідає опису, ми про це дізнаємось. Ось це гарні новини. Бачиш, Гаррі, ця твоя зупинка, щоб допомогти детективу, нам допоможе. Хіба це не дуже позитивний збіг? Ну так, Майкл, божественна удача, бла-бла-бла. Короче, перетелефонуй, якщо що. Не бла-блакай на господа, Гаррі, це не поважно. Хай він тебе береже. Майкл поклав слухавку. Я дістав гарний, важкий фланелевий халат і надів його а потім підійшов до килима біля південної стіни. Відсунув його з підлоги та прочинив люк на петлях. Дістав газову лампу, запалив її та підкрутив гнід, щоб полум'я було яскравим. А далі приготувався спуститись по складній дерев'яній драбині в підвал. Знову задзвонив телефон. Я вагався. Ігнорувати? Ні. Той знову задзвонив. Якось наполегливо. Я зітхнув, зачинив люк, підсунув килимок на місце і взяв слухавку на п'ятий дзвінок. Що? Недоброзичливо вилетіло питання. Мушу віддати тебе належне, Дрезден. Промовила Сьюзен. Ти зазвичай знаєш, як зачарувати дівчину рано вранці. Я глибоко зітхнув. Вибач, Сьюзен, робота. І не так все добре виходить. Багато питань без відповідей. Хтось щось сказав Сюзен десь на фоні, вона щось відповіла. Я не хочу додавати тобі клопотів, але чи не пам'ятаєш ти ім'я того хлопця, якого ви з спеціальними розслідуваннями затримали кілька місяців тому? Ну, вбивця той, ритуальний. А той. Я заплющив очі і почав шурхати шухлядами у пам'яті. Лео, якось там. «Краватка, камнер, коннер, крейвен. І мені не пам'ятаю. Я відстежив його за демоном, якого він викликав, та і так спіймав. Ми з Майклом не затримувались, щоб оформити папери». «Кравус? Леонід, Кравус?» – перепитала Сьюзен. «Е, здається, так». «Супер, дякую, Гаррі». Її голос звучав напружено, схвильовано. А ти не проти сказати мені, що в біса відбувається? Ну, це одне з моїх розслідувань. Маю зараз лише чутки, і розповім тобі більше, як тільки буде щось конкретне. Ну, гаразд, я все одно зараз іншим займаюсь. Тобі допомога потрібна? Господи, сподіваюсь, що ні, сказав я, і підніс слухавку трохи ближче до вуха. Щось снилось минулої ночі? Можливо. Усміхнулась Сюзен у слухавку. Важко по-справжньому розслабитись, коли я така невдоволена. Але у твоїй квартирі так холодно, що це ніби як впасти у сплячку. А, так? Ну, окей. Е, наступного разу зроблю так, щоб було набагато холодніше. Я вже тремчу. Тобі сьогодні ввечері зателефонувати? Можливо, мене тут не буде. Сюзен зітхнула. Зрозуміло. Тоді як вийде. «Ще раз дякую, Гаррі!» «Завжди будь ласка!» Ми попрощались, поклали слухавки, і я повернувся до сходів в підвал. Знову відкрив люк, дістав ліхтар і спустився по крутих сходах. Лабораторія ніколи не була менш захаращеною, Незалежно від того, скільки порядку я тут наводив. В місту ставало лише більше. Прилавки та полиці тяглись уздовж трьох стін. Довгий стіл посередині кімнати з достатньою кількістю місця, щоб можна було протиснутися з будь-якого боку. Поруч із драбиною гасова пічка приглушувала найгіршу підземну прохолоду. На дальньому боці столу в підлогу вмонтовано латунне кільце, коло виклику. Мені довелось на власному досвіді навчитись тримати його подалі від іншого сміття в лабораторії. Сміття. Технічно все в лабораторії було корисним і служило якійсь меті. Стародавні книги з вицвілими, запліснявілими шкіряними обкладинками та всеосяжним затхлим запахом, пластикові контейнери з кришками, що закриваються, пляшки, банки, коробки. Тут було щось, що мені або було потрібно, або було потрібно колись. Зошити, ручки, олівці, скрипки, скоби, стоси паперу, вкриті моїм неспокійним, нерозбірливим почерком, висушені трупи дрібних тварин, людський череп, оточений книжками в м'якій обкладинці, свічки, стародавня бойова сокира – усе це мало якесь значення. Я просто не міг згадати, яке саме значення і навіщо мені взагалі усі ці речі. Я зняв кришку з лампи та використав її, щоб запалити близько десятка свічок по кімнаті, а потім і гасову пічку. «Боб, прокидайся, у нас робота!» Золоте світло і запах полум'я свічок та гарячого воску наповнили кімнату. «Я серйозно, хлопче, у нас мало часу!» На полиці затремтів череп. У порожніх очних западинах спалахнули дві точки оранжевого полум'я. Білі щелепи розійшлись в пантомімі позіхання. Вийшов відповідний звук. «Зорі така мені, Гаррі!» пробурмотів череп. «Ти нелюд! Ще навіть на захід сонця!» «Не скигли, Боб, я взагалі не в настрої!» «Який тут настрій? Я виснажений і не думаю, що зможу тобі допомогти!» «Я не сприймаю цю відповідь!» «Навіть духи втомлюються, Гаррі! Мені потрібен відпочинок!» Відпочиниш, коли я здохну. Ну, гаразд. Хочеш працювати? Давай угоду. Я хочу бути поруч з тобою, коли Сьюзен прийде наступного разу. Я пирхнув. Бляха, Боб, ти коли-небудь думаєш про щось, окрім сексу? Здається, ні. Я не пущу тебе в мою голову, коли буду із С'юзен. Череп вилаявся. Повинна ж бути профспілка, треба переглянути мій контракт. Я знову пирхнув. У будь-який час, коли захочеш повернутися на батьківщину, Боб, переглянемо. А, ні, усе гаразд. Я розумію, що там є ще те непорозуміння з зимовою королевою, але... Я сказав гаразд. Тобі, напевно, більше не потрібен мій захист. Я впевнений, що вона готова сісти і все владнати, замість того, щоб мучити тебе протягом наступних кількох сотень... Та я сказав гаразд. Очі черепа спалахнули. «Ти іноді таке мудло, Дрезден, от присягаюсь. «Присягайся?» – погодився я. «То що, ти прокинувся?» Череп схилився на бік у задумливому жесті. «Знаєш, прокинувся!» Очні западинки знову зосередились на мені. «Гнів справді розганяє старі соки, і це було досить підступно!» Я дістав відносно свіжий блокнот і олівець. Знадобилась хвилинка, щоб звільнити місце на центральному столі. Коротше, Боб, я натрапив на дещо нове. Можливо, ти допоможеш. І нам потрібно знайти зниклу людину. Ну, гаразд, уперед! Я сів на потертий дерев'яний стілець і трохи підтягнув до себе халат. Повірте, чаклуни не носять халати для якогось ефекту. Нам просто дуже-дуже холодно в лабораторії. Знав я кількох хлопців з Європи, які досі працюють у кам'яних вежах. Мені ж навіть страшно про це подумати. Гаразд, давай усе, що можеш. І я виклав події, починаючи з Агати Хаклторн, Лідію та її зникнення, а потім розмову з Мортом Ліндквістом та його згадку про кошмар, а потім напад на бідного Міккі Малоуна». Боб свиснув, що було досить крутим трюком для чувака без губ. Тож, давай будемо уточнювати. Ця штука катувала мухутних духів протягом кількох тижнів ось тим закляттям з колючим дротом. Вона розтрощила купу речей на освяченій землі, а потім прорвалась через чийсь поріг, розірвало душу і наклало на нього закляття тортур. Саме так. Отже, з яким приводом ми маємо справу і хто може його викликати? І який зв'язок цієї дівчини з ним? Гаррі, ти краще це облиш, зі всією серйозністю сказав Боб. Я просто кліпнув. Що? Ну, знаєш, може ми поїдемо у відпустку у Форт-Лодердейл. Там, до речі, проходить міжнародний конкурс купальників, і ми могли б, я зітхнув. Боб «У мене немає часу на... Та я знаю ще хлопця, який на кілька днів заволодів турагентом, і він може дістати нам квитки зі знижкою. То що скажеш?» Я пильно придивився на череп. Якщо б я не знав краще, я б подумав, що Боб нервує. «Чи це взагалі можливо?» «Боб не людина. Дух, істота з Небуляндії, Череп – це його середовище існування». Дім, який знаходиться далеко від дому. Я дозволив йому залишитись, захищав його і час від часу купував низькопробні еротичні романи в обмін на допомогу. Хто б що не казав, Боб мав надзвичайну пам'ять і спорідненість із законами магії. Комп'ютер для записів і особистий помічник в одному флаконі. Якщо, звісно, зосередити його увагу на поточному питанні – він знав тисячі істот з небуляндії, сотні рецептів заклять, десятки формул зіль, чарів та магічних конструкцій. І кожен дух, який володіє такими знаннями, перетворюється на дуже сильну штуку отож, чому Боб так нервує. Слухай, я не знаю, чому ти так засмутився, але нам потрібно перестати марнувати час. Захід сонця настане через кілька годин, і ця істота зможе перейти з Небуляндії та завдати комусь шкоди. Мені потрібно знати, що це нафіг таке, куди воно прямує і як йому надерти сраку. Ах, люди, ви ніколи не буваєте задоволені. Завжди хочете дізнатися, що там за наступним пагорбом, відкрити таємничу коробку. Гаррі, ти повинен зрозуміти, коли хочеш занадто багато чого. Я подивився на череп, а потім похитав головою. Боб, коротше, зараз ми почнемо з основної інформації і крок за кроком пройдемо до потрібної теми. Да ну чорт, забирай, Гаррі! Отже, привиди. Привиди – це істоти, які живуть у світі духів. Вони є враженнями, залишеними особистістю в момент смерті не схожі на людей або розумних духів, таких як ти. Не змінюються, не ростуть, просто існують та переживають те, що вони відчули при смерті. Як бідна Агата Хаглторм, вона була божевільною. Череп відвернув від мене очні западини і промовчав. «Отже вони – духовні істоти», – продовжив я. «Зазвичай невидимі...» Але можуть створити тіло з ектоплазми та проявитись в реальному світі, коли захочуть Якщо, звісно, досить сильні А іноді вони ледь можуть мати будь-яке фізичне існування Просто бути холодною плямою або подихом вітру, можливо, звуком Вірно? Оближ, Гаррі, я нічого не скажу І досить сильні можуть робити усілякі речі Наприклад, кидатись меблями. Були задокументовані випадки, коли привиди на деякий час затьмарювали сонце та спричиняли незначні землетруси. Але ніколи це не випадково. Завжди щось пов'язане з їхньою смертю. Боб затремтів, збираючись щось додати, але просто клацнув зубами. Я посміхнувся. Ось воно. Загадка. Жоден дух інтелекту не міг встояти перед загодкою. Отже, ми маємо дуже сильного духа. Я маю на увазі реально крутого. Тож, давай з тобою разом подумаємо, що таке той кошмар. Ну, потягнув Боб, а потім повернув череп так, щоб повністю відвернутись від мене. Я усе ще не розмовляю з тобою, Гаррі. Я постукав олівцем по чистому аркушу паперу. Гаразд. Ми знаємо, що ця істота ходить між цим світом і Небуляндією, а також полегшує духам перехід, і тому останнім часом така активність. Ну, не обов'язково. Може, ти просто дивишся з неправильного боку? Раптом сказав Боб. Що? Череп повернувся до мене. Очі сяяли, а голос наповнився ентузіазмом. Хтось інший розбурхав цих духів, Гаррі. Можливо, їх почали катувати, щоб змусити стрибати в басейні та створювати хвилі. А ось це була гарна думка. Тобто ти маєш на увазі, хтось підштовхнув великих духів, щоб вони створили турбулентність? Саме так, сказав Боб, кивнувши. А потім знову повернувся, все ще з відкритим ротом. Знову вперся в стіну та почав битись чолом об неї. Господи, я такий ідіот! Отже, Небуляндію розбурхали. Але хто і чому? Я гадки не маю, це велика таємниця, ми ніколи не дізнаємось, пішли пити пиво. Розбурхування Небуляндії полегшить перехід для чогось. Отже, той, хто наклав закляття тортур, прокладав шлях. Чомусь подумалось про мертвих тварин і розбиті машини. Шлях для чогось великого. Згадався Мікі Мелон, який тремтів і божеволів. Що стає сильнішим? Боб перестав битись об стіну, перевів погляд на мене і зітхнув. «Гаразд!» Боги, ти коли-небудь здаєшся, Гаррі? Ніколи. Тоді буду тобі допомагати, бо ти, гадки, не маєш, з чим маєш справу. Якщо влізеш у цей із заплющеними очима, помреш до сходу сонця. Кінець 14-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.